Castelul Pista 17 Capitolul al 11-lea Sosia acasă rebegit. Era beznă peste tot. Lumânările din lanterne arseseră complet și el ajunse orbecăind, ajutat de secundanții care cunoșteau locurile într-o sală de clasă. Prima voastră demnă de laudă le spuse ca, amintindu-și de scrisoarea lui Clam. Pe jumătatea dormită, Frida strigă dintr-un colț. Răsați-l pe casă doarmă, nu-l deranjați." Așadar, ca era prezent în gândurile ei, chiar dacă răzbită de somn, nu-l putuse aștepta trează. Acum aprinse la lumina. Cei drept nu se putea ridica fitilul, ca flacăra să fie mare, fiindcă era prea puțin gaz în lampă. Proaspătul menaj mai ducea lipsă de multe. Se făcuse foc în sobă, dar odaia mare, care servea și drepsală de gimnastică, aparatele stăteau prin prejur, Altele atârnau de tavan, consumase toată provizia de lemne, se și încălzise destul de bine, îl asigură Frida pe K, dar apoi se mai răcise. Exista o cantitate mare de lemne de foc într-un șopron, dar acesta era încuiat, iar cheia era la învățător, care nu permitea să se ia lemne de acolo, decât numai pentru încălzirea claselor în timpul orelor de curs. N-ar fi fost chiar atât de insuportabil dacă ar fi existat paturi în care să cauți refugiu. Dar nu era altul decât o singură saltea de paie, de o curățenie incontestabilă, așternută cu o broboadă de lână a Fridei, dar fără pilotă, numai cu două paturi aspreșitari, care nu prețineau cald. Și chiar la acest biet așternut, secundanții se uitau cu jind, deși nu aveau firește nicio speranță să se poată culca vreodată pe el. Frida se uita temătoare la ca. Dovedise la hanul podului că se pricepea să aranjeze o cameră, fie și cea mai mizeră, în așa fel încât să fie intimă, dar aici, complet lipsită de mijloace cum era, nu putu să realiza mai mult. Singurele noastre obiecte decorative sunt aparatele de gimnastică, zise ea râzând forțat printre lacrimi. Dar gădui ferm că în privința lipsurilor celor mai mari, acul cușurilor insuficiente și a încălzirii, va găsi o soluție chiar a doua zi și îl rugă pe ca să aibă răbdare până atunci. Nici o vorbă, nicio aluzie, nicio expresie a feței nu permitea să crezi că ar păstra în inimă vreo amărăciune împotriva lui ca, deși el o spusese, cum era silit el însuși să o recunoască, și din curtea domnească, și din hanul podului. De aceea, Ka își dădea silința să găsească totul suportabil și nu-i venea greu, fiindcă în gând îl însoțea pe Barnabas, repetându-i vorbă cu vorbă mesajul, dar nu așa cum îl încredințase lui Barnabas ci așa cum credea că va suna în fața lui Clam. Pe de altă parte, se bucura sincer că va bea cafeaua pe care Frida i-o pregătea pe lampa cu spirit și urmărea, rezemat de soba răcită, mișcările iuți și experte, cu care întindea pe catedră, nelipsita față de masă albă, așeza o ceașcă înflorată, apoi pâinea, slănina și chiar și o cutie de sardele. Acum totul era gata. Nici Frida nu mâncase încă, ci l-așteptase pe ca. Existau două scaune, pe acestea se așezară K. și Frida la masă, iar secundanții la picioarele lor, pe podiumul catedrei, dar nu stăteau liniștiți o clipă, deranjându-i și în timp ce mâncau. Deși primiseră din berșuc de toate, se tot ridicau din timp în timp, ca să constate dacă mai erau destule pe masă, dacă mai puteau spera ceva. Ca nu se simchisea de ei, abia râsul Fridei îi atrase atenția asupra lor. Își puse mâna peste mâna ei, pe masă, la și o întrebă încetișor de ce e atât de indulgentă cu ei, acceptând prietenoasă chiar și apucăturile lor, de oameni prost crescuți. În felul acesta, zicea el, nu puteai scăpa de ei niciodată, pe când, printr-un fel de ai trata mai energic, într-adevăr potrivit cu purtarea lor, s-ar putea obține un rezultat, fie să-i ții în frâu, fie, ceea ce îi se părea mai probabil și în plus mai bine, să-i scârbești într-atâta de slujba lor, încât să dea în sfârșit cu fugiții. Șederea aici, în clădirea școlii, nu prea promitea să devină prea plăcută, oricum. Mă rog, nici nu va ține prea mult. Dar toate lipsurile s-ar face mult mai puțin simțite dacă ar pleca secundanții și dacă ei doi ar fi singuri în casa liniștită. Oare ea nu-și dă seama că secundanții devin tot mai obraznici pe zi ce trece? De parcă i-ar încuraja în acest sens prezența Fridei, precum și nădejdea că fiind ea de față, ca nu-i va trata cu asprime, așa cum ar face dacă ar fi singur cu ei. De altfel, poate că există mijloace foarte simple de a se descotorosi de ei numai decât, fără formalități, poate le cunoaște chiar. Frida care e atât de familiarizată cu împrejurările de aici. Și probabil că li s-ar face chiar un serviciu secundanților, alungându-i într-un fel oarecare, căci viața pe care o duc aici, împreună cu ei, nu era tocmai îmbelșugată și chiar cu trândăvia de care s-au bucurat până acum se va isprăvi, măcar în parte, căci vor avea de lucru pe când Frida va trebui să se menajeze după agitația ultimelor zile, iar el ca va fi ocupat cu găsirea unei ieșiri din strâmtorarea lor actuală. În schimb, dacă ar pleca secundanții, s-ar simți atât de ușurat, încât ar putea îndeplini pe lângă toate și muncile de la școală, fără nicio greutate. Frida, care îl ascultase cu atenție, îi mângâie brațul și îi spuse că e și ea de aceeași părere, dar că poate judecă totuși cu exagerare mojicia secundanților. Sunt niște băieți tineri, veseli și cam prostănaci. Pentru prima oară în serviciul unui străin, scăpați de disciplina severă a castelului, de aceea mereu nițel agitați și mirați. Și în această stare a lor, fac și ei niște prostii, de care e firesc să te superi, dar de care ar fi mai cuminte să râzi. Ea una nu-și poate reține uneori râsul. Totuși se arată perfect de acord cu ca, și anume că cel mai bun lucru ar fi de sigur să redea pașaportul și să rămână singuri amândoi. Se apropie de K. și se ascunse fața la pieptul lui. De acolo îi spuse atât de încet, încât K. trebuie să se aplece ca să poată înțelege ceva, că nu cunoaște niciun mijloc de a se descotorosi de ei și se teme că orice ar întreprinde K. împotriva lor, va da greși. După câte știe, K. însuși îi ceruse, acum îi avea și urma să îi rețină. Cel mai bun lucru va fi să-i accepte așa cum sunt, fără a-i lua în serios, ca pe niște neserioși ce sunt. Astfel, vor fi mai ușor de suportat. Ca nu era mulțumit de acest răspuns, pe jumătate în glumă, pe jumătate serios, îi spuse că pare să fie aliat al lor, sau cel puțin să aibă o mare simpatie pentru ei, căci de, erau niște băieți arătoși, dar nu există om de care să nu te poți descotorosi cu puțină bunăvoință și că eu o va dovedi în cazul secundanților. Frida îi spuse că îi va fi foarte recunoscătoare dacă va izbuti. De altfel, nu va mai râde de giumbuș lucrurile lor de acum înainte și nu le va mai adresa niciun cuvânt peste cele strict necesare. Nici ea nu mai găsește nimic la ei care să te facă să râzi. Într-adevăr, nu e puțin lucru să te simți mereu observată de doi bărbați. Și-a însușit, deci acum, felul lui de a-i privi. Și, într-adevăr, trebuie puțin când secundanții se ridicară din nou, în parte ca să inspecteze proviziile rămase, în parte ca să-și dea seama ce e cu șușotea la asta. Ca, profită de acest moment pentru a-i tăia Fridei, cheful de asta cu ei, o strânse la piept și-și-i cina răcina a alipiți unul lângă altul. Acum ar fi fost momentul să se culce și toți erau tare obosiți, unul din secundanți a țipise chiar în timpul mesei, ceea ce îl distrămul pe celălalt, care ținea cu tot din adinsul ca domnul și doamna să se uite la mutra prostească a celui adormit, dar nu reuși să-i determine să privească. Frida și și deau drepți și distanți. Fricul devenind tot mai greu de suportat, ezitau să se culce. În cele din urmă, K. spuse că trebuie neapărat să mai aprindă odată focul, altfel nu vor putea dormi. Întrebă dacă este pe undeva o secure. Secundanții știau de una și o aduseră, apoi merseră cu toții la șopron. Ușa subțire cedă numai decât sublovituri. Încântați de parcă de când erau, numai mai trăiseră o aventurată de frumoasă, fugărindu-se și îngheontindu-se, secundanții începură să care lemne în sala de clasă. În curând se înălțau o grămadă destul de măricică, apoi aprinseră focul și toți se culcară în jurul sobei. Secundanții primiră o pătură să se învelească amândoi și le ajungea, căci se înțeleseseră ca unul din ei să vegheze și să întrețină focul. În curând, căldura a fost suficient de mare în apropierea sobei, ca să nici nu mai fie nevoie de pătură, stinsără lampa și fericiți de atâta căldură și liniște, ca și cu Frida se întinseră să doarmă. Când Ca, fut trezit din somn în mijlocul nopții de un zgomotoare care și întinse mâna căutând-o pe Frida, cu un gest de om încă pe jumătate adormit, își dădu seama că avea lângă el, în locul Fridei, pe unul din secundanți. Aceasta a fost probabil din pricina iritabilității sale, produse chiar și de trezirea bruscă, cea mai cumplită spaimă prin câte trecuse până acum în sat. Scoțând un țipăt, se ridică pe jumătate și, încă inconștient, îi trase secundantului un pumn cu atâta putere, încât acesta a început să plângă. Totul se lămurit de altfel îndată. Frida se trezise, fiindcă un animal mărișor, probabil o pisică, îi sărise pe piept, sau cel puțin așa îi se păruse și apoi fugise. Se sculase să caute cu o lumânare aprinsă animalul prin toată camera. Unul din secundanți profitase ca să savureze o bucată de vreme plăcerea de a sta în culcuș, o plăcere pe care o plătea scump acum. Iar Frida, care nu găsise nimic, poate că îi se năzărise doar, reveni spre ca și trecând fuga pe lângă secundantul care și-dea gemuit și scâncea, își trecu mâna peste părul lui să-l consoleze, de parcă ar fi uitat convorbirea lor de seară. Ca nu zise nimic, îl rugă doar pe secundantul celălalt să înceteze cu întreținerea focului, căci, consumându-se aproape toate lemnele strânse, se făcuse o căldură excesivă.